Édesanyám visszament dolgozni, amikor gimnazista lettem, és egy bankban menedzserasszisztensként talált munkát Csikágo sűrű, felhőkarcolókkal tűzdelt rengetegében. Az irodai munkához illő új ruhákat vásárolt, és kezdetét vette a mindennapos indázás. Reggel a Jeffrey Boulevardon felszállt az éjszakra tartó buszra, vagy beült apám mellé a bujikba, ha a munkaidejük kezdete épp egybeesett. Az állás kellemes változást hozott a mindennapok rutinjába. Ráadásul a családunknak szüksége is volt a pénzre. A szüleim már régóta fizették Crég tandéját a katolikus iskolában. A bátyám elkezdett az egyetem felé kacsingatni, és én is ott lépdeltem szorosan a nyomában. Krég már befejezte a növekedést. Méltóság teljes, óriás volt. Sajátosan ruganyos léptekkel, és a város egyik legjobb kosarasának számított. Otthon rengeteget evett, liter számítta a tejet, Egy egész pizzát is képes volt felfalni helyében, És sokszor ebédtől lefekvésig csipegetett. Sikerült, mint mindig, egyszerre lazának és mélységesen összeszedettnek lennie. Rengeteg barátja volt és jó jegyei, miközben sportolóként vonzotta a tekinteteket. A nyári szünetben körbeutazta az ország középső régióját egy olyan csapattal, amelyben ott játszott a és Ézsiát Tomász, aki az NBA játékosaként később a hírességek csarnokába is bekerült. Ahogy közeledett a gimnázium, Cikágó legjobb állami iskoláinak edzői közül többen is versengtek, hogy megszerezzék kréget. Ezek a csapatok nagy tömegeket és egyetemi játékos megfigyelőket egyaránt vonzottak. De a szüleim nem akarták, hogy krék feláldozza a tanulmányait a gimnazista fenomének rövid életű dicsőségéért. A munkár megtűnt a legjobb választásnak. Erős katolikus ligakosárlabda csapatának, és kihívást jelentő tantervének köszönhetően a szüleim úgy ítélték megéri a több ezer dollárt, amibe az iskola került. Krég tanárai barna csuhás papok voltak, akiket atyámnak kellett szólítani. Az évfolyam többsége fehér volt, jobbára ír-katolikus gyerekek, akik munkásosztálybéli fehér körzetekből jöttek. Az utolsó előtti tanév végére Krégnek, már divízió egyes egyetemi csapatok udvaroltak, köztük olyanok is, amelyek valószínűleg ingyenességet ajánlottak volna. Ennek ellenére a szüleim azt akarták, hogy Krég még ne kötelezze el magát. És azt tűzze ki maga elé, hogy a lehető legjobb egyetemre kerüljön be. Ők majd kitalálják, hogyan fedezik a költségeket. Szerencsére az én gimnáziumi éveim a buszbérleten kívül egy centbe se kerültek. A felvételit követően Chicago első mágnes gimnáziumába, a Whitney Young gimnáziumba kerültem. A leharcolt város részben helyezkedett el, kicsivel a Magasvasúttól nyugatra, de már jó úton haladt, hogy a város legjobb állami iskolája legyen. A Whitney Young gimnáziumot egy polgárjogi aktivistáról nevezték el, és néhány évvel korábban nyitotta meg kapuit. Sok diáknak jól jött, hogy nem kellett olyan messzire bebusszoznia. Másrészt beilleszkedési lehetőséget a különféle színű és társadalmi osztályból származó fiataloknak. Pontosan a város északi és déli felének határán állt, ahol a jól teljesítő tanulókat tártkarokkal várták. Bárhonnan származtak is. A diák közösség 40%-ának feketének, 40%-ának fehérnek, míg 20%-ának spanyolajkúnak vagy egyéb származásúnak kellett volna lennie. De amikor én odajártam, a diákok körülbelül 80%-a nem fehér volt. Kilencedikben az első napon már az is igazi kalandnak tűnt, hogy eljussak az iskolába. Másfél órányi bonyolult utazást jelentett busszal, két különböző vonalon. A városközpontban kellett átszálnom, aznap hajnali ötkor keltem ki az ágyból. Magamra kapkodtam az új ruháimat, betettem egy pár szép fülbevalót. Megreggelistem, de fogalmam sem volt, hol fogok ebédelni. Elköszöntem a szüleimtől, ellenben abban nem voltam biztos, hogy a nap végére... Még mindig ugyanaz az ember leszek -e. A gimnázium a változás időszaka, és mindennek a vitnyi kellett megtörténni velem. Az iskola lenyűgöző volt, és modern. Cseppet sem hasonlított azokhoz, amelyeket korábban láttam. Külön épületeket szenteltek a művészeteknek. Speciális tanterem várta a kórust és a zenekarokat, ahol nyugodtan próbálhattak. De volt terem fotós és keramikus foglalkozások számára is. Az egész intézményt a tanulás szentélyének szánták. Diákok özönlöttek be a főbejáraton, már az első napon is céltudatos léptekkel. Körülbelül 1900 gyerek járt a vitnyi jungba, és úgy láttam, hogy mind idősebbek, és magabiztosabbak voltak, mint én valaha is lehetek. A Brian Marban az idősebbek közé tartoztam, a gimnazisták között pedig, hirtelen a legfiatalabbak között. Leszálltam a buszról, és észrevettem, hogy nagyon sok lány az iskolatáska mellett igazi retikült is visz magával. A legnagyobb aggodalmam a gimnáziummal kapcsolatban az volt, elég jó vagyok. Ez a kérdés gyötört végig az első hónap folyamán. Még akkor is, amikor már megszoktam a hajnali kelést, és könnyedén tájékozódtam az épületekben. A whitney öt házra oszlott. Mindegyik az adott házhoz tartozók bázisaként szolgált, és a céljuk az volt, hogy barátságosabbá tegyék a nagy iskola jelentette élményt. Én a Gold kerültem, amelyet Mr. Smith az igazgató helyettes vezetett, aki történetesen tőlünk alig néhány háznyira lakott, az Oakley Dev Nune. Korábban éveken át vállaltam kisebb-nagyobb feladatokat Mr. Smith családjánál. Vigyáztam a gyerekekre, leckét adtam nekik, vagy próbáltam rendre tanítani idomítatlan kutyusukat. Kisebb megnyugvást jelentett Mr. Smith viszont látni az iskolában. Ő volt a híd, a vitnyiunk és a környék között, ahol felnőttem, de ettől sem szorongtam kevésbé. A környékünkről csak kevés gyerek járt a vitnyiunkban. A szomszédban lakó barátom Terry Johnson bekerült, ahogy az osztálytársam Csiaka is, akit az iskola előkészítő évfolyam óta ismertem, és akivel azóta barátságosan versengtünk, illetve ott volt velünk egy-két ismerős fiú is. Néhányan együtt buszoztunk reggelente, és hazafelé is tanítás után. De napközben az iskolában jobbjára magunkra maradtunk. Életemben most először a bátyám védelme nélkül lavíroztam. A Brian Marmonk rég a kedvességével megpuhította a tanárokat, és a játszótéren kiérdemelte a menő gyerekeknek járó tiszteletet. Bárhová ment, késütött körülötte a nap, és nekem csak be kellett lépnem a fénykörébe. Eddig szinte akárhol jártam, mindig krég Robinson kisfogaként ismertek. Most azonban egyszerre csak mise Robinson voltam. kreg nélkül. A vitnyiumban magamtól kellett rájönnöm, ki is vagyok. A kezdeti stratégiám az volt, hogy csendben maradok és igyekszem megfigyelni az osztálytársaimat. Különben is. Kik ezek a gyerekek? Csak annyit tudtam, hogy okosak. Nyilvánvalóan a város legokosabb gyerekei. De nem az voltam én is? Nem azért kerültünk ide mindannyian? Én, Teri és Csiaka is, mert ugyanolyan okosak vagyunk, mint ők. Igazság szerint nem tudtam. Fogalmam sem volt, hogy ugyanolyan okos vagyok-e. Csak annyit tudtam, hogy eddig a legjobb diákok voltunk. Abban a nem különösebben jó, jobbára fekete iskolában. Egy nem különösebben jó, jobbára fekete körzetben. De mi van, ha mindez mégsem elég? Mi van, ha mégis csupán a legrosszabbak, legjobbjai vagyunk? Ez a kétség gyötört végig a tájékoztató előadások, az első gimnáziumi, biológia és angol órám alatt, és még akkor is, amikor ügyetlenül próbáltam beszédbe elegyedni a többiekkel a menzán, és új barátokat szerezni. Nem vagyok elég jó, nem vagyok elég jó. Kételyek kavarogtak bennem a közeggel kapcsolatban, ahonnan érkeztem, és mindazzal kapcsolatban is, amit egészen addig hittem magamról. Tudtam, hogy csak erősebbek lesznek, ha csak nem találom meg a módját, hogy megájt parancsoljak nekik. Lassan rájöttem, hogy Csikágó jóval nagyobb város, mint amilyennek ennek korábban képzeltem. A felismerést részben a napi háromórányi buszozásnak köszönhettem, amit sokszor állva töltöttem, mert a tömött buszon nem maradt ülőhely. Az ablakon át hosszan figyelhettem, ahogy komótosan megmutatja magát a szót so szájt, a maga teljességében. A sarki üzletek és a pecsenyézők, amelyek még lehúzott redőnnyel szenderektek a kora reggel szürkeségében. Az üresen ásító pályák és kövezett játszóterek. Észak felé mentünk, majd nyugatnak fordultunk, aztán megint éjszaknak. Ide-oda kanyarogtunk, minden második háztömnél megálltunk, hogy újabb utasokat vegyünk fel. Áthaladtunk a Jackson Park Highlands-en és a Hyde Parkon, ahol a Chicago Egyetem kampusza terült el a masszív, kovácsolt vas túl. Egy örökké valóságba telt, mire végre gyorsítottunk és felhajtottunk a Michigan-tó partját követő légsordrive-ra, és éjszaknak haladtunk a városközpont felé. A buszt nem lehetett siettetni. Az ember felszáll és tűr. Minden reggel a belvárosban a csúcsidő kellős közepén szálltam át az egyik buszról a másikra. Az ablakon át figyeltem, ahogy elegánsan öltözött férfiak és nők, öltönyben, kosztümben, drága cipőben, kávéval a kezükben, és fontosságuk teljes tudatában, munkába igyekeznek. Akkor még nem tudtam, hogy az ilyen embereket profi szakértőknek hívják. Még nem nyomoztam le, hogy milyen egyetemi diplomát kellett szerezniük ahhoz, hogy bebocsátást nyerjenek a belvárosban sorakozó, égfelé törő vállalati kastélyokba. Az viszont már is tetszett, hogy milyen eltökéltnek látszanak. Mindeközben az iskolában csendesen szívtam magamba az információkat. Próbáltam kideríteni, hol is a helyem a sok okos gyerek között. Egészen addig a más környékről származó gyerekekkel kapcsolatos tapasztalatom az unoka testvéreimhez tett látogatásokra, és a Rémbóbicsi városi szervezésű nyári táborokra korlátozódott, ahol minden táborozó, a Southside valamelyik részéről jött, és senki sem volt jómódú. A Vitnyangban olyan fehér gyerekekkel találkoztam, akik a Northside-on laktak. Csikágónak számomra olyan távoli részén, mint a hold túlsó oldala, és soha még csak gondolnom sem kellett rá. Ugyancsak megtanultam, hogy létezik afroamerikai elit is. A legtöbb új gimnáziumi barátom fekete volt, de ez nem feltétlenül jelentette azt, hogy a tapasztalataink egyformák lennének. Sokuknak jogászok vagy orvosok voltak a szüleik, és úgy tűnt, már rég ismerik egymást. A Jack and Jill nevű afroamerikai társasági klubból. Sielni jártak, és olyan utakra, amelyekhez útlevél kellett. Számomra ismeretlen dolgokról beszélgettek, például nyári gyakornoki állásokról, és történelmileg fekete egyetemekről. Az egyik fekete osztálytársam, egy különc, de mindig mindenkihez kedves fiú, szülei annak idején egy nagy szépségápolási vállalatot alapítottak. A belváros egyik legpuccosabb toronyházában laktak. Ez lett az én új világom. Nem azt mondom, hogy az iskolában mindenki gazdag volt, vagy túlságosan kifinomult. Rengeteg gyerek épp olyan környékről jött, ahonnan én is. Akadtak köztük olyanok is, akik sokkal több nehézséggel küzdöttek, mint én eddig bármikor. Ám a vitniongban töltött első hónapom megmutatott valamit egy számomra korábban láthatatlan valóságból. Azt, hogy az összeköttetések és a privilégiumok milyen előnyt jelentenek egyeseknek. Az első osztályzataim egészen jók lettek, és a második fél évet is hasonlóan zártam. Az első és másodikos évfolyam során kezdtem kialakítani ugyanazt az önbizalmat, amelyet korábban a Brandmarkban. Minden apró eredmény, minden sikeresen elkerült gimnáziumi kudarc hatására, a kétejeim fokozatosan eloszlottak. A legtöbb tanáromat kedveltem. Nem féltem jelentkezni az órán. A viknyiunkban biztonságos volt okosnak lenni. Mindenkiről azt feltételezték, hogy egyetemre készül, ami azt jelentette, hogy sosem próbáltuk palástolni az intelligenciánkat, attól félve, hogy valaki közli, úgy beszélünk, mint egy fehér diák. Minden olyan tantárgyat imádtam, amelyhez írni kellett, és keményen megküzdöttem a is. A francia nagyjából tisztességesen ment. Voltak olyan osztálytársaim, akik mindig egy-két lépéssel előttem jártak, és mintha minden erőfeszítés nélkül írtek volna el kiváló eredményeket. De azon voltam, hogy ez ne szegje kedvem. Rájöttem, hogyha néhány plusz órát szánok a tanulásra, általában be tudom hozni azt a lemaradást, és nem voltam kitűnő tanuló, de mindig igyekeztem, és akadt olyan fél év, amikor elég közel kerültem a színötös bizonyítványhoz. Krég eközben behiratkozott a Princetoni Egyetemre, és két méteres, kilencven kilogrammos ürt hagyott a mindennapi életünkben. A hűtőnket kevésbé kellett telepakolni hússal és teljjel. A telefonvonalat már nem foglalták le a lányok, akik állandóan hívogatták. Ösztöndíjat ajánló nagy egyetemek hívták meg, ahol kosarasként a hírességek életét élhette volna. De szüleink ösztönzésére a princeton választotta, amely többbe került ugyan, de ők úgy látták, hogy többet is ígért. Amikor krég másodikban az egyetemi kosárlabda csapat kezdőjátékosa lett, apám oda volt a büszkeségtől. Alig állt a lábán, és csak két botra támaszkodva tudott járni, de örömmel vállalta a hosszú autóutat. A régi bujikot új bujikra cserélte. Csak ez metálfényű, sötét bordó volt. Amikor sikerült szabadnapot kivennie, Megtette a 12 órás utat Indiánán, Ohájon, Pennsylvánián és New Jersey-n át, hogy ott lehessen krég valamelyik meccsén. Mivel az iskola miatt sokat utaztam, kevesebbet láttam a szüleimet. Visszatekintve azt hiszem magányos időszak lehetett ez kettejüknek, vagy legalábbis némi alkalmazkodást igényelt. Sokkal többet voltam távol, mint otthon. Esténként hat-hét óra tájban bevonszoltam magam az ajtón, általában épp időben érkeztem, hogy gyorsan megvacsorázhassam, és beszélgethessek a szüleimmel az aznapi történésekről. Ám amint elmosogattunk, már is belemélyedtem a házi feladatomba. Sokszor levittem a könyveimet a lépcső melletti tanuló mert ott csend volt és nyugalom és ott gubbasztottam az enciklopédiatársaságában, róbiék lakása mellett. A szüleim sosem beszéltek arról, mekkora nehézséget jelentett kifizetni az egyetemet. De tudtam, hogy nem könnyű nekik. Amikor a francia tanárom bejelentette, hogy fakultatív osztálykirándulást szervez Párizsba, az egyik tanítási szünetben azoknak, akik erre pénzt tudnak szánni, Eszembe se jutott, Hogy otthon megemlítsem. Ez volt a különbség köztem És a Jack Hill Gyerekek között, Akik közül sokan addigra Közeli barátaim lettek. Rendezett hátterem Szerető szívű családom volt. Telt arra is, Hogy átbuszozhassak a városon Az iskoláig, és este, Amikor hazatértem, Meleg vacsora várt. Ezeken túl Semmit sem akartam kérni a szüleimtől. Egyik este azonban a szüleim leültettek, és zavartan néztek rám. Anya tudomást szerzett a franciaországi útról Teri Johnson anyukájától. Miért nem szóltál erről nekünk? kérdezte. Mert túl sokba kerül. Ami azt illeti, ezt nem neked kell eldöntened, Májk. jegyezte meg apa gyengéden, szinte megbántódva és mi hogyan dönthetnénk el, ha nem is tudunk róla. Csak néztem őket, nem is tudtam, mit feleljek. Anyarám pillantott, a tekintete ellágyult. Apám addigra levette a munkahelyen hordott egyenruháját, és tiszta fehérünkbe bújt. Akkor már a negyvenes éveik elején jártak, és közel húsz éve voltak házasok. Soha egyikük sem nyaralt még Európában. Sosem üdültek tengerparton. Nem jártak el vacsorázni sem. Nem volt saját házuk. Mi voltunk a befektetésük. Én és Krég. Minden pénzt ránk költöttek. Pár hónappal később felszálltam a Párizsba tartó repülőgépre, a tanárommal és tíz-egy nehány osztálytársammal együtt. Bejártuk a Lúvt. Felmentünk az torony tetejére. Az utcai járusoktól krepet vásároltunk. Úgy beszéltünk franciául, mint egy csapat Csikágói gimnazista, de legalább megszólaltunk az ottaniak nyelvén. Amikor aznap a gép kigurult a kapu mellől, kinéztem az ablakon vissza a reptérre, és tudtam, édesanyám ott áll valahol, a sötétített üvegtáblák mögött, a fehér téli kabátjában, és nekem integet. A világ többi gimnazistájához hasonlóan a barátnőimmel mi is szerettünk kóborolni. Azokon a napokon, amikor hamarabb ért véget a tanítás, vagy amikor kevés volt a házi feladat, elmentünk a belvárosba, a Water Tower Place nyolc szintes plázájába. Amint odaértünk, fellesuhantunk a mozgó lépcsőkön, a pénzünket geretféle ínyenc pattogatott kukoricára költöttük, és órákra elfoglaltuk a McDonaldsban az asztalunkat. Végignéztük a dizájner farmerokat és táskákat a boltokban, bár nem ritkán csendben követett minket a biztonsági őr, akinek nem tetszett a fizimiskánk. Néha még moziba is mentünk. Boldogok voltunk, örültünk a szabadságunknak, örültünk egymásnak, örültünk, ahogy a város, mintha szebben csillogott volna olyan napokon, amikor nem az iskolára gondoltunk. Városi gyerekek voltunk, akik kezdték megtarulni a túlélést a világban. Rengeteg időt töltöttem Santa Jackson nevű osztálytársammal, aki reggelenként néhány megállóval utánam szállt fel a jeffrey buszra és az egyik legjobb gimnáziumi barátnőm lett. Szántitának gyönyörű, sötét szeme volt, kerek arca és a bölcsasszonyokra jellemző tartása. Már 16 évesen is. Az iskolában egyike volt azoknak a diákoknak, aki minden elérhető egyetemi előkészítőre jelentkeztek, és mintha mindegyiket a késúlyokból ki is rázták volna. Szoknyában járt, amikor mindenki más farmerben. Az ének hangja olyan tiszta és erőteljes volt, hogy évekkel később Roberta Fleck háttér eseként turnézott. Minden mellett csodálatos mélységei voltak. Ezt szerettem benne a legjobban. Hozzám hasonlóan tudott vicces lenni, amikor nagyobb társaságban voltunk. De amikor kettesben maradtunk, Hirtelen figyelmesek és komolyak lettünk. Két filozófus, akik együtt próbálják megoldani az élet kis és nagy kérdéseit. Órákat töltöttünk Szantita szobájának padlóján, a család Tudor stílusú fehérházának emeletén, a Jackson Park highlands a szúcsor gazdagabb részén, és arról beszélgettünk, mi az, ami bosszant minket. Merre tart az életünk? Mi az, amit értünk a világ dolgaiból, és mi az, amit nem? Barátként jó hallgatóság volt, én segítőkész, és én is igyekeztem ilyen lenni. Szentita apja híres volt. Barátnőm életének megkerülhetetlen realitása az volt, hogy ő Jesse Jackson tiszteletes, a lendületes baptista prédikátor és jelentős politikai vezető, legidősebb gyermeke. Jackson Mártir Luther King közeli munkatársa volt, és megalapította az Operation pas politikai szervezetet, amely az afroamerikaiak jogainak érvényesítéséért küzdött. Mire gimnáziumba kerültem, Jackson valóságos hírességgé vált. Járta az országot, és arra buzdította a feketéket, hogy rázzák le magukról a negatív sztereotípiákat, és követeljék mindeddig megtagadott politikai jogaikat. Fogadalmat tétetett az iskolás gyerekekkel, hogy kikapcsolják a tévét, és minden este két órát szentelnek a tanulásnak. A szülőkkel megígértette, hogy odafigyelnek rájuk. Ellenszegült a megannyi afroamerikai közösséget átható kudarcérzetnek. Arra bíztatott mindenkit, hogy vegyék a kezükbe saját sorsuk irányítását. Senki, de senki harsogta, nem annyira szegény, hogy ne tudná napi két órára kikapcsolni a tévéjét. Szantitájéknál lebzselni izgalmas élménynek számított. A házuk tágas, és egy kissé kaotikus volt. Öt gyerek lakott ott. Tömve volt viktoriánus stílusú bútorokkal és üvegáróval, amelyeket Jacqueline Santita édesanyja előszeretettel gyűjtött. Mrs. Jackson, ahogy én neveztem, nagyon lelkes, harsány nevetésű nő volt. Színes, Lengedező ruhákat viselt, az ebédlőben a masszív asztalra maga tette le az ételt bárki elé, aki épp betoppant látogatóba. Ezek a vendégek jobbra az általa mozgalomnak nevezett társasághoz tartoztak. Többek között cégvezetők, politikusok és költők, illetve az énekesektől kezdve a sportolókig mindenféle híres emberből álló társaság az Eklidev nyúlnáló lakásunktól eltérően, ahol az élet rendezetten, kiszámítható tempóban haladt, ahol a szüleim aggodalmai szinte sohasem terjedtek ki másra, mint hogy a család boldog legyen és sikeres, a Jackson családot valami nagyobb, zavarosabb és szemmel láthatóan fontosabb cél vezérelte. és a testvéreit úgy nevelték, hogy politikailag aktívak legyenek. Tudták, hogyan és mit kell bolykottálni. Tüntettek az apjuk elveiért, vele tartottak a hivatalos útjain, ellátogattak Izraelbe és Kubába, New Yorkba és Atlantába. Kintáltak a színpadon hatalmas tömegek előtt, és megtanulták elviselni mindazt a feszültséget és bizonytalanságot, ami azzal járt, hogy az apjuk, ráadásul fekete bőrszínű apjuk, közszereplő. Jackson tiszteletesnek testőre is voltak, robosztus, szótlan férfiak, akik vele utaztak. Akkoriban csak halványan jutott el a tudatomig, hogy az élete folyamatosan veszélyben forgott. a csodálta az apját. Büszke volt a munkásságára, de azért igyekezett a saját életét élni. Mindketten hittünk abban, hogy Amerika szerte erősíteni kellene a fekete ifjúság jellemét. Ugyanakkor azt is fontosnak tartottuk, hogy még az aktuális sportcipő kiárusítás vége előtt eljussunk a Watertower Place plázába. Sokszor kaptuk magunkat azon, hogy fuvart vagy kölcsönautót keresünk. Időnként megkértük a segítő csapat valamelyik tagját, vagy egy vendéget, hogy vigyen el minket valahová a Jackson házból. Ilyenkor viszont nem mi szabtuk meg a feltételeket. Ez volt az egyik első akaratlan lecke arról, milyen is az élet a politika porondján. A menetrendek és tervek, mintha folyton felborultak volna. Szantitával nem egyszer kellett megtapasztalnunk egy-egy apjához köthető késést. Hol valamelyik értekezlet húzódott el, hol a repülőgép körözött még mindig a reptéren, vagy kitérőket kellett tenni egy sor utolsó pillanatban megbeszélt állomás helyen. Naívan azt hittük, hogy hazavisznek minket az iskolából, vagy a bevásárlóközpontból. Ám ehelyett egy politikai tüntetés kellős közepén találtuk magunkat a West Side on vagy órákra ott ragadtunk az Operation pás főhadi szállásán. Az egyik nap azon kaptuk magunkat, hogy Jesse Jackson támogatóinak a tömegében masírozunk a Bad Billiken napi felvonuláson. A felvonulás a South egyik legnagyobb hagyománya. Hatalmas felhajtás rezes bandával, léggömbökkel, és a menet akár három kilométer hosszan is kígyózik a Martin Luther King J.R. drive -on. Az afroamerikai büszkeséget ünnepli. Közösségi vezetőknek és politikusnak a részvétel többé-kevésbé kötelezőnek számít, mind a mai napig. Meg kell jelenniük, és végig kell sétálniuk az útvonalon. Ezt akkoriban még nem tudtam, de Szanti apja. Néhány év múlva indult az elnöki posztért, ami azt jelentette, hogy valószínűleg már akkor aktívan fontolgatta ezt a lépést, amikor mi gimnáziumba jártunk. 1984-ben Jesse Jackson volt a második afroamerikai, aki valaha is komoly kampányt indított az elnökségért. Shirley Crisholm kongresszusi képviselőnő után, aki 1972-ben próbálta meg. A demokraták között a harmadik helyre futott be. Azt viszont tudtam, hogy én nem szeretek a felvonuláson lenni. Nem tetszett, hogy kilöknek a perzselő napsütésbe a luffballonok, a megafonok, harsonák és éjjelenző emberek közé. A fanfár érdekes volt. De volt az egészben, általánosságban, a politikában valami kellemetlen. Először is én azt szerettem, ha a dolgok rendezettek, minden előre el van tervezve. És őszintén elmondhatom, én úgy láttam, a politikai életben nincs igazán rendezettség. A felvonulás pedig nem volt betervezve. De szerettem Szantitát. Ráadásul udvarias gyerek voltam, aki jobbára szót fogadott a felnőtteknek. Ezért, amikor megkértek, hogy vegyek részt a felvonuláson, nem ellenkeztem. Amikor aznap este hazaérkeztem, az Ekludevnyúra édesanyám nevetve fogadott. Épp most láttalak a tévében, mondta. A híradót nézte, és észrevett, ahogy ott vonulok Szantita mellett. Integetek és mosolygok. Azt hiszem, azon nevetett, Hogy azonnal feltűnt neki a feszengésem is. Az, hogy látszik rajtam, Csak belerángattak valamibe, Amit legszívesebben, messziről elkerültem volna. Amikor eljött az idő, Hogy egyetemet válaszunk szantitával, Mindketten a keleti parti iskolák után érdeklődtünk. Barátnőm elment megnézni a hárvárdot, de csalódott, amikor egy felvételi ügyintéző ellenségesen viszonyult hozzá az apja politikai szerepvállalása miatt. Pedig ő csak azt szerette volna, ha kizárólag a saját érdemeit nézik. Én az egyik hétvégén meglátogattam kréget a Princetonon, ahol szemmel láthatóan belesímult a kosarazás, óralátogatás és a kisebbségi diákok számára kialakított központ tevékenységeinek ritmusába. A kampusz hatalmas volt és takaros, borostyánnal befuttatott, borostyánliga iskola, és krék barátai is egész kedvesnek tűntek. Innentől kezdve nem igen volt, mind gondolkodni. A közeli rokonságban, Senkinek sem volt a felső oktatással kapcsolatos közvetlen tapasztalata. Ezért nem sok mindent lehetett megbeszélni vagy körüljárni. És mint korábban oly sokszor, most is úgy gondoltam, amik régnek tetszik, az nekem is fog. És amit ő el tud érni, az nekem is sikerül majd. Így lett a Princeton az első számú jelöltem. Végzős gimnazistaként az utolsó év elején kötelesség tudóan elmentem az első találkozómra. Az iskola számomra kijelölt tovább tanulási tanácsadójához. Nem sokat tudok mondani a tanácsadóról, mert szinte azonnal kitöröltem ezt az élményt. Nem emlékszem sem a nevére, sem az etnikumára, még arra sem, hogyan nézett rám az nap, amikor megjelentem az irodája ajtajában, telve büszkeséggel, hiszen úgy tűnt, hogy a vitmiunkban az évfolyamom első tíz százalékában fogok végezni. Engem választottak meg a végzős évfolyam pénztárosának. Bekerültem a kiemelkedő teljesítményt nyújtó gimnazistákat összefogó országos tehetséggondozó programba. És sikerült szinte minden kétejtől megszabadulnom, amellyel még ideges kilencedikesként érkeztem. Nem emlékszem, hogy a hölgy megnézte egyáltalán az adatlapomat azelőtt vagy azután, hogy bejelentettem a testvérem példáját követve, következő ősszel a Princetonon szeretném folytatni a tanulmányaimat, ami azt illeti, Lehetséges, hogy rövid találkozásunk alatt a továbbtanulási tanácsadó tett pozitív és segítő szándékú megjegyzéseket is, de egyikre sem emlékszem, mert akár jogosan, akár nem, én bizony fennakadtam egyetlen egy mosolyogva ejtett mondatán. Nem vagyok benne biztos, hogy a Princetonra való vagy. Az ítélete egyszerre volt villámgyors és elutasító. Valószínűleg azon alapult, hogy vetett egy pillantást a jegyeimre, és a tesztek pont számaira. Valószínűleg ezt csinálta egész állónap. Közölte a végzősökkel, hogy való -e egy adott egyetemre, a vagy sem. Sejtésem szerint úgy gondolta, hogy ő képviseli a realitást az adott helyzetben. Kétlem, hogy bármilyen jelentőséget tulajdonított a beszélgetésünknek. De, mint mondtam, a kudarcérzés jóval azelőtt jelentkezik, Hogy valóban bekövetkezne, És számomra úgy tűnt, ez a nő pontosan ezt az érzést akarja elültetni bennem. Kudarcra vagyok ítélve már jóval azelőtt, hogy próbálkoznék. Ezt közölte ezzel, hogy ne törjek olyan magasra, de szöges ellentétben állt mindazzal, amit a szüleim addig sugaltak nekem. Ha úgy döntök, hogy hiszek neki, az ítélete újfent megingatta volna az önbizalmam. Újra éltem volna a nem vagyok elég jó, nem vagyok elég jó régi, jól ismert kétejét. Ám akkor már három éven át tartottam a lépést a vitnyiunk ambíciózus diákjaival. Így megtanultam, hogy ennél több van bennem. Nem fogom hagyni, hogy egyetlen ember véleménye mindent megváltoztasson, amit már tudtam magamról. Igenis, jelentkeztem a Princetonra, és néhány másik egyetemre, de a továbbtanulási tanácsadó részvétele nélkül. Inkább olyan ember segítségét kértem, aki valóban ismert. Mr. Smith. Az igazgató helyettes, aki a közelünkben lakott. Látta, hogy diákként melyek az erősségeim, Ráadásul a saját gyerekeit is rám merte bízni. Vállalta, hogy ajánló levelet ír számomra. Az életem során nem egyszer az a szerencse ért, Hogy számos kitűnő és sikeres emberrel találkozhattam. A világ vezető politikusaival, feltalálókkal, Zenészekkel, űrhajósokkal, sportolókkal, professzorokkal, vállalkozókkal, művészekkel és írókkal, úttörő munkát végző orvosokkal és kutatókkal. Volt köztük néhány, de nem elég, nő is. Volt köztük néhány, de nem elég, fekete vagy színes bőrű is. Voltak, akik szegénynek születtek, vagy sokat küzdöttek életük során, és mégis úgy dolgoztak, mintha a világ minden privilégiuma megadatott volna nekik. A következőt tanultam meg. Mindegyikük találkozott kétkedőkkel. Többeknek a mai napig sok kritikusa van. Olyan vészmadarak, akik minden apró hiba esetén már harsogják, is, én megmondtam. De az általam ismert legsikeresebb emberek rájöttek, hogyan lehet a kritikákkal együtt élni, hogyan kell olyan emberekre támaszkodni, akik hisznek bennük, és tovább haladni a céljaik felé. Aznap dühösen léptem ki a továbbtanulási tanácsadói irodából, ahol elsősorban az egómat érte csorba. Csak arra tudtam gondolni, majd én megmutatom neked. Aztán persze lehiggadtam, és tettem tovább a dolgom. Sosem hittem, hogy könnyű bekerülni az egyetemre. De kezdtem megtanulni, koncentrálni, és hinni a saját utamban. Igyekeztem mindezt érzékeltetni az egyetemi felvételi eszémben. Írtam édesapám szklerózis multiplexéről, és arról, hogy a családom tagjai közt senkinek nincs felsőoktatási tapasztalata. Tudtam, hogy nem leszek olyan diák, aki egyből beleillik a Princeton közegébe. Nem tagadtam, hogy felfelé törekszem. Az én hátteremmel nem tehettem mást, mint hogy felfelé kapaszkodom. Végül tényleg sikerült megmutatnom annak a tovább tanulási tanácsadónak. Hat vagy hét hónappal később ugyanis bedobtak egy levelet az óklödevnyu napostaládánkba, amely szerint felvennének a Princetonra. A szüleimmel aznap este azzal ünnepeltünk, hogy pizzát rendeltünk az itálián fiesztából. Felhívtam kréget, és beleüvöltöttem a kagylóba a jó hírt. Másnap... Bekopogtam Mr. Smith ajtaján, hogy elújságoljam neki, felvettek, és megköszönjem a rengeteg segítséget. A tanácsadóhoz vissza se mentem, hogy közöljem vele mekkorát tévedett, hogy mégis csak a Princetonra való vagyok. Egyikünknek sem használt volna. Alapvetően neki nem is kellett semmit megmutatnom, csakis önmagamnak.